Перегони до Великого Цвяха. Першим дістатися до верхівки землі великого цвяха. Як називали полюс ескімоси. Мріяло багато з полярників. Але британську експедицію Джона Нерса зупинила крига. Невдачею закінчився і дрейф норвежця Нансена на вмерзлому в крижану глибу кораблі Фрам. Ставало зрозумілим що шлях до полюса можна подолати лише кригою або повітрям. У 1897 році спробу вирушити на полюс на повітряній кулі здійснив шведський інженер Соломон Андре, кремезний та сміливий. Здавалося, що він тільки зійшов зі сторінок романів Жуля Верна. Його повітряну кулю Орел було укомплектовано шовковими вітрилами і парусиновими човнами, саньми, і клітками з поштовими голубами, і навіть кухонним апаратом, який для убезпечення спускали на 8 метрів нижче гондоли, адже куля була заповнена легкозаймистим воднем. Але не встигла куля відірватися від землі, як порив вітру обірвав кермові канати. Куля, що стала некерованою, спочатку зачерпнула гондолою крижаної води, а потім різко злетіла і зникла у хмарах. Через два дні з борту кулі, що дісталася на той час до 88 градусів північної широти, було послано поштового голуба. У голубиній пошті говорилося – на борту все гаразд. Політ над льодами Арктики тривав три доби. Але 14 липня мандрівникам довелося лишити кулю, яка вже втратила здатність літати. Від шпіцбергена їх відділяли 192 милі. Від землі Франца Йосифа – 210. Погано екіпіровані, без спорядження та провізій, мандрівники на початку жовтня дісталися до Острівця, на якому невдовзі і загинули від хвороби, викликаної паразитами, що живуть у м'ясі білих ведмедів. 6 вересня 1909 року американець Роберт Пірі повідомив з півострова Лабрадор, що він досяг полюса 6 квітня 1909 року. Але його співвітчизник Фредерік Кук 1 вересня 1909 року надіслав телеграму про досягнення ним полюса в 1908 році. То хто ж тоді відкрив Північний полюс? Слово «Арктика» утворено від грецького слова, що перекладається як «Ведмідь». Північна полярна область отримала своє ім'я від двох північних сузірів – Великої ведмедиці та Малої ведмедиці.